Раніше мені не доводилося бувати в тюремному карцері. Отже, порівнювати Омський з іншими не можу. Але певен, що ніде в світі немає такого винахідливого начальника тюрми, як в Омську. Невдовзі я з ним познайомлюся. І здобуду впевненість, що Омський карцер – це, безумовно, його особистий винахід. А поки що опишу, як він виглядав. Його розміри не більше від вагонного купе. Споруджений, звичайно, з бетону аби покараний не міг набридати й гупанням у двері, на відстані метра від залізних дверей міцні грати з кормушкою. Та все це ще не винахід. Справжній винахід був під протилежною стіною, бетонний рештак, яким безперервно текла гаряча вода, майже окріп. І то не просто вода, а фекальна. В такий спосіб було змайстровано туалет. Уже сама собою конструкція туалету варварська. Але на додаток іще й воду, що текла рештаком із камери в камеру, доводили майже до кипіння. Отож, легко уявити, якими міазмами була насичена гаряча пара в цій пекельній сауні. За півгодини я вже не міг дихати. Роздягнувся до трусів, розпарене тіло вкрилося смердючою слезотою. І це першої доби після завершення тюремного строку. Розв'язав мішок, дістав кулькописа і папір. Написав на ім'я начальника Омської пересильної в'язниці приблизно таке. «Мене кинули до карцера незаконно, оскільки я не вчинив жодного порушення режиму. До того ж це зроблено того дня, коли завершився строк мого утримання під вартою. Висловлюю рішучий протест і прошу переслати мою заяву в прокуратуру». На окремому аркуші написав про те ж саме прокуророві Омська. «Гаразд, але ж як я стукаюся до наглядача, аби вручити йому скаргу?» Обмацав кормушку у внутрішніх гратах. Виявилося, що вона не замкнена. Наглядач поспішав мене зачинити в картері, через те не встиг її замкнути. Але від кормушки до дверей камери цілий метр. Не дістанеш, аби постукати. Тоді я зняв з ноги чобіт, просунув кормушку і почав ним методично гупати в двері. Гупав близько години. Нарешті двері камери відчинилися і наглядач доволі незворушно запитав, «Чого вам треба?» «Візьміть заяву». Не зробити цього він не мав права, отож заява моя пішла, якщо не до прокурора, то принаймні до начальника в'язниці. А через годину мені скомандували «Виходьте з речами». Наглядач повів мене коридорами, і ось я опинився в кабінеті того самого майора, з яким уже був знайомий. Він сидів за столом, перед ним лежали мої документи. Власне, я їх не міг бачити, але догадався, що то моя супровідна справа. Не вдаючись до дипломатії, майор грубувато запитав «Як же вас випустили?» «Я поки що не помітив, що мене випустили». Майор перегорнув кілька аркушів. «Вас повинні були по новій засудити. Вважайте, що ви народилися в Сороці. І шануйтеся». Після паузи він додав. «Посидьте трохи, по вас прийдуть». І з того, як тримався майор, і що він казав, я виснував. «Ні, не з власної ініціативи він спершу кинув мене до ведмежої кліті, а відтак – до карцера». Через півгодини прийшов задягнений у цивільний санітар із лікарні і повів мене у філію раю земного. Так після карцера я сприйняв лікарняну палату, в якій мене поселили. По всьому видно, що вона розрахована на одного хворого. Це радше номер у доброму готелі, де все сяїло ідеальною чистотою. Ліжко, диван, пилим на підлозі, крісло в кутку, задягнене в білий чохол. Усе тут здавалося чимось нереальним, якоюсь фантасмагорією. Цікаво... Що це за психологічні вправи вони сьогодні зі мною проробляють? Як їх належить розуміти? За кілька хвилин до палати увійшов інший санітар, уже із в'язнів. Це був надзвичайно привітний японець років 30-ти, середнього зросту, кряжистий і з розумними очима. Хай дарує читач, що я не називаю імен та прізвищ, мені їх також ніхто не називав. Навіщо? Адже це були вельми короткі знайомства, котрі не мали продовження. «Я знаю, хто ви», – сказав японець. «Мені розповіли про вас. Їсти хочете?» «Їсти?» – непевним голосом перепитав я, подумавши, «Де вже їсти після того, в чому мене попарили?» І попросив, якщо ваша ласка, я волів би спершу помитися. Це можна?» «Безумовно. Чому ж ні?» Японець повів мене в душову, де я невдовзі, змивши липкий бруд, відчув себе повноцінною людиною. В моїх речах знайшлася пара білизни і спортивний костюм. Отже, я повернувся в палату відсвіжений, бадьорий і, можна сказати, задоволений життям. Хоч, зрозуміла річ, вельми насторожений, готовий до всього. На столі парувала миска з вареним м'ясом.